ЧАСТИНА 15. РОЗДІЛ ЧЕТВЕРТИЙ Через десять хвилин у кабінеті, який зовсім ще недавно належав дюку Перкінсу, на дивані під сертифікатами і обрамленим фото Перкінса сидів зі свіжою пов'язкою на плечі і обмотаною паперовими рушниками рукою Картер Тібода. Поряд з ним сиділа Джорджія Руа. На чолі Тібода виступили великі краплини важкого поту, але після слів – «Здається, нічого не зламано». Він замовкнув. Фред Дентон сидів на стільці в кутку. Його зброя лежала на столі шефа. Віддав він пістолет майже без заперечень, тільки промовив. «Я змушений був це зробити. Лишень погляньте на картерову руку». Пайпер сиділа в казенному кріслі, яке тепер належало Пітерові Рендолфу. Джулія паперовими рушниками витерла більшу частину крові їй з обличчя. Жінка тремтіла від шоку і величезного болю, але, як і Тібодо, вона не стогнала. Очі в неї були ясними. Кловер плигнув на нього. Вона показала підборіддям на Картера. Тільки після того, як він штовхнув мене зі сходів, падаючи, я випустила з рук поводок. Мій собака повівся як слід, він захищав мене від злочинного нападу. «Вона сама на нас напала», – вискнула Джорджія. Ця скажена курва першою напала на нас. Піднялася на ганок, потякаючи всяку хрінь. «Помовч», – наказав їй Барбі. «Усі замовкніть тут к бісу». Він подивився на Пайпер. «У вас не вперше вивихнути це плече, правда?» «Я вимагаю, щоб ви пішли звідси містере Барбара», – промовив Рендолф. Але промовив він це не вельми впевнено. «Я можу їм допомогти», – відповів Барбі. «А ви?» Рендолф не відповів. Мел Ширлс і Френк Делесепс стояли за прочиненими дверима. Вигляд мали неспокійний. Барбі знову обернувся до Пайпер. «Це зміщення без розривів. Уже непогано. Я можу його вправити раніше, ніж вас доправлять до шпиталю». «Шпиталю?» – крякнув Фред Дентон. «Вона заарешто...» «Стули пельку, Фредді!» – наказав Рендолф. «Ніхто тут не заарештований. Поки що принаймні». Барбі дивився Пайпер прямо в очі. «Але я мушу це зробити просто зараз, поки воно не набрякло. Якщо дочекаєтеся шпиталю, щоб вам вправляв плече Еверетт, там уже доведеться застосовувати анестезію». Він нахилився їй до вуха і прошепотів. «Поки ви будете в безпам'ятстві, вони зможуть розповідати свою версію подій, а ви – ні». «Що ви там шепочете?» – грізно запитав Рендолф. «Що їй буде боляче?» – відповів Барбі. «Згодні, преподобна?» «Давайте», – кивнула вона. «Наша тренерка Громлі робила це просто на боковій лінії, а вона була зовсім дурепою. Тільки швидше і, благаю, не скрутіть її». Барбі покликав. «Джулія, візьміть джгут у їхній аптечці і допоможіть мені покласти її на спину». Джулія дуже бліда і сама, почуваючись хворою, виконала вказівку. Барбі сів на підлогу ліворуч від Пайпер. Скинув один кет, а тоді вхопив, преподобну обома руками за передпліччя, Прямо над зап'ястком. «Не знаю методу вашої тренерки Громлі», – проказав він, – «але ось так робив мій знайомий медик в Іраку. Порахуйте до трьох, а тоді вирішіть на всі заставки слово «вилка». «Вилка», – повторила Пайпер, зачудована попри біль. «Ну гаразд, ви тут доктор». «Ні», – подумала Джулія, – «тепер єдине, кого наше місто має найбільш схожого на справжнього лікаря – це Расті Еверетт». Вона встигла зателефонувати Лінді і дізналася номер його мобільного, але дзвінок йому моментально перевівся на голосову пошту. У кімнаті запанувала тиша. Навіть Картер Тібодо задивився. Барбі кивнув Пайпер. На її чолі виступили бісеринки поту, але лице залишилося маскою жорсткої футболістки, і Барбі відчув до неї круту повагу. Він вставив свою взуту шкарпетку-ступню її під пахву, Зручно і щільно, а тоді, тягнучи повільно, але неухильно її за руку, досяг протитиску зі своєю ногою. «Окей, ми готові. Тепер слухаємо вас. Один, два, три, вилка!» Щойно Пайпер закричала, як Барбі тут же смикнув. Усі в кімнаті почули гучний тріск, коли суглоб ставав на своє місце. Горб на блузі Пайпер магічним чином зник. Вона верещала, але не зумліла. Він накинув їй джгут на шию і пропустив його під рукою, знерухомивши останню. Як тільки зумів. Спитав. Краще? Краще, відповіла вона. Набагато дякувати Богу. Ще болить, але не так сильно. У мене в сумочці є аспірин, запропонувала Джулія. Дайте їй аспірину і вимітайтеся звідси, оголосив Рендолф. Всі йдуть геть, окрім Картера, Фредді, преподобної та мене. Джулія втупилася в нього, не вірячи власним вухам. «Ви жартуєте? Преподобній треба в лікарню. Ви зможете дійти, Пайпер?» Пайпер, похитуючись, підвелася. «Гадаю, так, потроху». «Сядьте, преподобне Лібі, наказав Рендолф, але Барбі розумів, що той вагається. Барбі дочув це в його голосі. «А ви мене змусьте!» – вона обережно підняла ліву руку разом з через плічником. Я певна, ви спроможні її вивихнути знову дуже легко. Нумо, продемонструйте цим пацанам, що ви нічим не відрізняєтеся від них. А я все опишу в газеті. Сонячно усміхнулася Джулія. Тираж подвоїться. Пропоную відкласти цю справу на завтра, шефе. Втрутився Барбі. Дозвольте леді отримати ефективніші за аспірин знеболювальні і нехай Еверет огляне її поранене коліно. Навряд чи в неї є шанс кудись втекти. Поки купол на місці. Її собака намагався мене загризти на смерть, озвався Картер. Незважаючи на біль, голос у нього знову звучав спокійно. Шефе Рендолфе, ці молодики Делесепс Ширлс і Тібодо винні у зґвалтуванні. Пайпер тепер хитало, і Джулія обняла її, щоб підтримати, але голос преподобної звучав сильно і ясно. Руа, їхня співучасниця. Ані чорта подібного. скрикнула пронизливо Джорджія. Вони мусять бути терміново усунені з поліції на час слідства. Вона бреше, промовив Тібода. Шеф Рендолф очима нагадував людину, котра дивиться тенісний матч. Врешті він зачепився поглядом за Барбі. Ви що, чоловіче, будете мені наказувати, що я тут маю робити? Ні, сер. Я лише висловив пропозицію, яка ґрунтується на моєму досвіді запровадження законності в Іраку. Рішення ви приймете самі. Рендолф розслабився. «Тоді окей, гаразд», – він нахилив голову, поринувши в думку. Всі дивилися, як він помітив свою розтебнуту ширінку і вирішив цю маленьку проблему. Після цього він знову підвів голову і сказав, «Джулія, відведіть преподобну Пайпер до шпиталю. А щодо вас, містере Барбара? Мене не цікавить, куди ви підете, але я бажаю, щоб звідси ви забралися. Сьогодні я візьму показання у своїх офіцерів, а завтра у преподобної Ліббі». «Зачекайте», – озвався Тібода, простягнувши свої покривлені пальці до Барбі. «Ви можете з цим щось зробити?» «Не знаю», – відповів Барбі, сподіваючись, що промовив це делікатно. Перша огида минулася. Тепер почалися політичні дії, суть яких він добре пам'ятав по контактах з іракськими копами, котрі мало чим відрізнялися від цього чоловіка на дивані і тих, які скупчилися в одвірку. Все зводилося до того, що треба доброзичливо поводитися з тими, котрих хотілося зневажати. Ви зможете промовити вилка? Перед тим, як постукати в двері великого Джима, Расті вимкнув свій мобільний. Тепер великий Джим сидів за своїм письмовим столом, а Расті на стільці перед ним, на місці прохачів та нікчем. У кабінеті Ренні Либонь називав його домашнім офісом у своїх податкових деклараціях. Пахло приємним сосновим духом, ніби тут зовсім недавно гарненько поприбирали, але Расті все одно не подобався цей кабінет. І не лише картиною, що зображала агресивно-європеоїдного Ісуса під час Нагірної проповіді, або самохвальними фотографіями на стінах чи голою дерев'яною підлогою, який пасував би килим, а вже ж це було йому неприємним, але також було тут і щось інше. Расті Еверет не вірив чи не хотів вірити в паранормальщину, але все-таки в цій кімнаті відчувалося щось ніби потойбічне. «Це тому, що ти його трохи побоюєшся», – подумав він. «Оце і все». Сподіваючись, що ці почуття не відбиваються в нього на обличчі, він розповів Ренні про зникнення шпитальних балонів. Про те, як він знайшов один з них у складі поза міською радою – і про те, що до нього наразі підключено генератор міськради, і про те, що той балон стоїть там чомусь один-єдиний. «Отже, в мене два запитання», – промовив Расті. «Яким чином відбулася подорож балона з запасів лікарні до центру міста? І де решта балонів?» Великий Джим сидів, відкинувшись назад у фотелі, заклавши руки собі за потилицю, і задумливо тупився у стелю. Растів піймав себе на тому, що дивиться на сувенірний бейсбольний м'яч на столі Ренні. Під ним лежав автограф Білла Лі, колишнього гравця бостонських Ред Сокс. Прочитати текст було легко, оскільки той лежав лицем до нього. А вже ж, а як інакше? Його ж спеціально так покладено, щоби бачили і дивувалися відвідувачі. Як і ці фотографії на стіні, м'яч мусив демонструвати, що великий джим – Терся поряд зі знаменитостями. «Глядіть, раби, на мене! І тремтіть. Для расті цей бейсбольний м'ячик і повернутий лицем до відвідувачів автограф послужили поясненням причини його нехороших відчуттів до цього кабінету. «Це ж поцяцькована вітрина, дешева претензія на містечковий престиж і містечкову владу!» «Я не певен, що ти отримував від когось дозвіл». «Нанишпурення в нашому складському приміщенні», – оголосив великий Джим Достелі. Його м'ясисті пальці так і залишалися переплетеними за головою. «Можливо, ти займаєш якийсь пост в органах влади нашого міста, а мені про це невідомо. Якщо так, це моя провина, моя невдача», – як каже Джуніор. «А я було думав, ти просто санітар із рецептурним блокнотом». Расті подумав, що це такий стандартний прийом. Ренні намагається його розізлити, аби заморочити. «Я не засідаю в органах влади», – відповів він. «Але я працівник лікарні і платник податків». «Отже?» Расті відчув, як кров кинулась йому в обличчя. «Отже, означені речі роблять те складське приміщення і моїм певною мірою». Він чекав, що чоловік за столом якось на це відреагує. Проте Великий Джим залишався безжурним. Крім того, там було не замкнено – Хоча взагалі-то нашої справи це не стосується, чи як ви вважаєте. Я побачив те, що побачив і бажаю пояснень, як працівник лікарні. І платник податків, не забуваймо. Расті не поворухнувся, Так і сидів, дивився на нього. Я їх не маю, сказав Ренні. Расті звів брови. Правда. А мені здавалося, ви тримаєте руку на пульсі нашого міста. Хіба не так ви говорили останнього разу, коли балотувалися на виборного? «А тепер кажете мені, що не маєте пояснень щодо того, куди подівся міський пропан. Я вам не вірю». От тут уже Ренні вперше проявив роздратування. «Мене не цікавить, віриште чи ні. Для мене це новина, але…» На цих словах він злегка стрельнув очима в бік, немов перевіряючи, чи не пропала зі стіни фотокартка з автографом Тайгера Вуца. Класична гримаска брехунів. У лікарні ось-ось закінчиться пропан, сказав Расті. Без палива ми, жменька нас, котрі ще залишилися працездатними, опинимося в умовах польового шпиталю в наметі часів громадянської війни. Якщо генератор перестане подавати електрику, наші поточні пацієнти, включно з одним посткоронарним і одним серйозним випадком діабету, де, можливо, постане питання ампутації, опиняться під серйозною загрозою. Потенційний ампутант Джиммі Серойс. На парковці стоїть його машина. На ній і зараз ще є наліпка: Голосуймо за великого Джима. Я проведу розслідування, сказав Великий Джим, тоном людини, котра дарує свою ласку, сказав. Про пан, що належить місту, ймовірно, зберігається в якомусь іншому з міських складів. А щодо вашого, я певен, тут мені нема чого сказати. Які ще інші міські склади? Є пожежна частина, Є купа піску, перемішаного сіллю на дорозі Божий Ручай, там навіть навісу нема, але ні про які інші склади мені не відомо, Містер Еверет, я зайнята людина, ви мусите мені зараз вибачити. Расті підвівся. Пальці його хотіли стиснутися в кулаки, але він їм не дозволив. Я поставлю знову вам це запитання, промовив він, прямо і недвозначно. Ви знаєте, де зараз ті зниклі балони з пропаном. Ні, цього разу Ренні глипнув очима в бік Дейла Ернгарта. І зараз я не збираюся робити якихось припущень на цю тему, синку, бо в інакшому випадку можу про це пожаліти. А тепер, чому б тобі не чкурнути, не поглянути, в якому стані перебуває наразі Джиммі Серойс? Передай йому найкращі побажання від великого Джима. Хай завітає на хвильку, коли все це блохошуканство трохи стишиться. Расті ледве стримувався, щоб не зірватися, але цю битву він програвав. «Чкурнути? Ви, певне, забули, що перебуваєте на службі в громади, а не є тут приватним диктатором. На даний час я в цьому місті головний медик, і волію почути відпо...» Задзвонив телефон великого Джима. Він одразу ж за нього вхопився, послухав. Зморшки навкруг котів його опущених донизу губ пожорсткішали. «Гаспецтво!» Кожного разу варто мені лишень до дидька відвернутися. Він знову послухав, а тоді промовив: "Якщо маєш своїх людей зараз у конторі, Піте, зачини пастку, поки не пізно, і міцно замкни. Подзвони Енді. Я зараз же буду у вас, і в трьох ми все вирішимо". Він вимкнув телефон і підвівся. "Моя присутність зараз потрібна в поліцейській дільниці, там або надзвичайний випадок, або чергове блохошуканство, доки сам не побачу, не можу сказати". А тобі слід поспішити або до лікарні, або до амбулаторії, так мені здається. Там якісь проблеми у преподобної Ліббі. Що? Що з нею трапилося? Зі своїх щільних нірок його зміряли холодні очі великого Джима. Я певен, ти сам про все дізнаєшся. Не знаю, наскільки правдива ця історія, але я певен, ти її почуєш. Отже, катай, займайся своєю роботою, юначе, і дозволь мені займатись моєю. Расті пройшов до передпокою, вийшов з будинку, йому гатило у скроні. На західному обрії при західне сонце давало своє помпезне криваве шоу. Повітря було майже цілком застиглим, але несло в собі той самий димний присмак. Зійшовши з Ганку, Расті підняв палець і наставив його на громадського службовця, котрий чекав, поки він покине межі його приватної території, щоб вже після цього йому, Ренні... Покинути її самому. Ренні насупився, побачивши цей жест, але расті не опустив палець. Ніхто не мусить нагадувати мені, щоб я робив свою роботу, але справу з пропаном я теж не позбавлю своєї уваги. І якщо знайду його в неналежному місці, комусь доведеться виконувати вашу роботу, виборний Ренні, обіцяю. Великий Джим зневажливо махнув на нього рукою. Забирайся геть звідси! Іди працюй!